او د دې د اهمیت شېیده سیاسيته اهمیت شېیده اقتصاد کې اهمیت شېیده تجارت کې اهمیت شېیده عسکريت کې اهمیت شېیده د دې بارک په ټولن مختصره نن راځي چې د اوچ په خبره وکړو فارم موږ تاسو دنیا د کره د دې د وبره خوبونی ولې یو برخه ورشده د یو تقسیمات او کول چې بحر هند بحر الکاہل ده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 سباتوف ورونو د ازمکه یا د اوچا د هم په دوو تقسیمو با دو باندې ویښل کی یا په دوو باندې ویښل کی یوایه مسکونه یا اغاز مکه چې خلک به کې وسیږي سکونت کوي پکې یو د ازمکه خبرخه ده چې څنګه او یو د ازمکه خبرخه ده چې نه وسیږي نشي وسیږي او لکه مرحبا نو چې انسانان ور کې نشي وسیدلې اول یې نشي وسیدلې تر څو چې دغه د انسانانو او ځمکې ته د کم کې انسانانو سې گے د تر اوسه ګرځر شو تاسو په دې نقشې کې لمه سره متوجې شئ نقشې کې نقشې تر سره وګورئ په دې د ځمکې اغه چې انسانان کې وسې گے د کبله کې چې انسانان ور کې نه وسېګي اغه یو د گرینلند څور ته لیکلیدل دا په دې کې انسانان نشو وسیدل او بل دې خاطره د انټریکټیکا یا انټریکټیکاش موږ ته څه ورته وايي په جنوبي قطب کې د هم ازمکاده انسانان ور کې نشو وسیدل ته څه دلته د کول ته وګوریا پران موږ ته څه ویل کنه دلمر ازمکاده څو بل سره مخ په کومو برخو باندې نشدې دلمر شو اړيره لوي په کومو برخو چې مرشوالیه غذا او رز او دا کومې چشاتې د ازمکه خپل ستوري ور باندې لوي او بیا موږ نشد ازمکه د استويګي د چې په باندې خيخوت ته تاویږي کله چې حجاجو حرکت په حرم شریف کې د بیت شریف نه حرکت کيده دا ډول د ځمکې هم تاوی دا د سات د حرکت برعکس دا کم ځای چورته مخامخ کېږي په دغه بن سهارږي غرمرهږي یا دا کم ځای چورنه په ناکي کې مسپخین راځي ماځګر راځي مخامخ راځي ګوري دغه کې د پنا شوټینه کې ریته شو نو په دغه بن سپارغله او دا چې اوس ډیر نه راوران راوراند مخامخ تورته یا مخامخ کېدون کيده په دغه باندې ورځ به میو خبره وکولم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 د کمه والدی و جن د حرارت کم والدی و جن او د غرینلند دل ته شو غره د هم قطب شمال کې پروت او د غ انتراکتیکا ته ده یعنی خلوی و چې ازم کنه خپله ته جنوب کې قطب سره ته پروت ده نو امدا کیفیت څنګه د شمالي قطب سره کې یم د جنوبي قطب سره کې یعنی د مر شاکه وری دنه الته حرارت کم ده او د انسانانو د اوسېدلو درې شه ان ضروري دي چې هغه باید الته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 دا غځکه معتدل او روان نشته نهایت سحرواده دویم شېشه د انساني ژوند د استمرار او د وجود لپاره ضروري ده هغه وبدي دلته هم نشته که څهم ټول وبد خو نشته وبنسته په دې معنی شروانی وبنسته کنګل واورده کې غرونه د واورده کې سمندر د واورده کې صحرا د هم د واورده نو وبنسته د انسانان به او وګزره شي کوله او درمه خبره ده چې انسانان نرم کې یا هووار م کېته لري چې د ځان د پااره وکرري ورکې دلته اوا رضمکه یا تو مکه لو مکه دا نشته چې د پې و کارله شي انسان د ژوند د چې د کو یان ضرور د نبات د ژوند د پاارې موغ نظرورت هم د معتدلې هوا غې وبو او همدي خوراب د یو شي هلته شته ده نو ځکه د غیرې مسکوون م کې دغه زمکې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 شه دې هره برخه ته منګه ا قښلو کې ورته لوی وو چويو عربي کې ورته قاره وایو او فارسي کې ورته بري اعظم مرتوا بر وو چوي کنه اعظم یا کې کنٹیننتل <سؤال> ورته اوس دا لوی وو چې د کميدي د ټاشمتوجه شله مسره د نقشيم مختو غورې چزاې تشخیص شي ان شاء الله نه تر ټولو زیات ه انټټول لو وچ چې د هغه د سیاللو وچده د سیاللو وچده او د م سامانان هم یوزیاتمرو مملکهونه اندلته په اسیا کي او ډېر برخم سمانانو پاسیا کې وسی او د اسات ده چرې اخن زیایبان نه زه اوس خلم ګځ د زیای په تااسې تووجې شي ډېز که دا هغهه نه نیولی د اندونزیان نیولې داسې او داې دا د روسیه ور کې راغله د ټول چین ور راغې او په بل اخر داسي د روسیه او بیا دلته د دغه داسي د ماسکو ده په ماسکو نه لا دلته د اورال غرونه هغه دریابونه شې د دې سیمه کې دلته بیا داسې راغله او په قزاقستان د ټول دغه د کې به راځي او بیا دلته د تور بهیران د تور بهیران ده د تور بهیران خواته د تیریځ او بیا د ایران او د ترکیه ده ما تاسو په بنوې لکه ن د استنبول خر بیا یو په اروپا کې ده او برخه په کې ده ډیره برخه په کې ده لږ برخه په اروپا کې ده هغه د آسیا او د اروپا برخه چې سره بیل کړی ده د مرمرې دغه بهات بیل کړی چې د ور د د بسفور او د دردمیل د دوه تنګیو ور باندې دي د دې وسه سره هغه لن د دې ترانه په باندې دي This is canal بندرزی او بیا سری بهيري ترازی سر په هیربیا د افریقا او د اسیا د بیلټن هغه فاصله او بيسته دا سپهند بند را ته ویږي او عام ماليزیا یا هندونيزيا ته چې کوم ځای نم شروع کړي دوهمر برخه د ټوله د اسیا ده دا ورته ده اي شي اورته لکه دي موږ ته شي اسیا بولو د برخه اسیا دغه تقریبا اندازې ده فېفه نه ده چې وستاست دقیق په اطلسونو کې ښکاری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 اروباهه مديتاراناده او افريكاده يسرب هيدا تششاتاي افريكاده تولا روپا برتاده مديتاراني سمندر פרוद او افريكا برتاده او افريكا تنمخن يسرب باش داي دا دا دا غرب ده دا شمال ديتش شيدا شمالي منجمد او جنوب ديتش شيدا بحر الهند بحر الهند اه استرلياده دي بحر أسترليا منجمد بحر قطب خاطه جنوبی منځید دا د دې اساس یاسه ما د بلې سیمه د تاسو غوړي د قلم ګرځو ما د د سپيدي شمالی اروپا باندې را ګرځېدلې او بل اخر د سده دي جبله تاریخ په دیتنګيباني مدي ترانه مدي ترنې ترغلې مدي ترانه هم پکې شامله بل اخر دا غسيمه د اروپا ده د روسيانو یو ډیره برخه ولکې ده د نړۍ وړ وړ وړ وړ وړ کلیه باندې چکه غې درته د رپای مملکتونه دي مساحت په لحاظ باندې وارضي خو د تاثیر په لحاظ په اقتصاد کې په فوز کې په صنعت کې په سیاست کې په دې کې د ډېر د رولري د خل په کار کړی ده او دا غدي د انګور دی وحکی په شکل باندې شتا شي ګوریا یل کده موټي باندې دابیا افریقا ده دا افریقا دا دا مدغشقر دا هم افریقا کې شامل دا یولو یا جزیره دا داسې ده کدلته څنګه ده دهن سری لنکا نو دا یولو چې دا اسیا شو غرب طرف ته دا اروپا شو دا اروپا د مونږه تاسو شر غرب ته پرته د نوزکه مونږه تاسو اروپا ته غرب وایو کله اروپا ته مونږه غرب وي غربي ادبيات غربي هر شي غربي بوله او دوم منتشر كامل ازکه موږ دوي شرق موږ دوي شرق ته راته راکومزه شوه ته ډیر نږدې د او ته بیرته نږدې شر واي او یا نږدې خطیز ورته واي کوم شي به در میان نه دغه د منځنۍ خطیز وای او کم شي امریکا د خلک چین او جاپان او کوریا باندې دا زين دو ته خطیز وای یو ته نيرست یو او یو ته فارست لری لری دا رسمه وګورئ تاسو در کوم ځای باندې چزه قطراکہګه ما کوم مجموعه د اتلانتیک هنرادي خو د ټوله سیمه ته امریکا ویل کی یو د امریکا بیا دوه د امریکا ګانې دوه دی یو شمالی امریکا ده چې په ریګه د ټوله کاناډا ور کې پراته ده او خپلاندی امریکا متحده ایالات ته ور کې پراته او دا شیوب له ایش مکسیکو هم یو برخې کې راځي امریکا او بل ورکی امریکا ده په دې جنوبي امریکا بیا هم هې دوم لونه دي خ پهېې بیا ډیرو لتون دي مسم د چلی پ د رژتین پکې د برازیل پکې د پیرو پ د کومبیا پکې د اکوواډور پکې د او انځلا پکې د د چاویل ې محمه شو دا ملکوونه پهدي منځ کې یو ات نه نور واړه واړم هم دي غه منځې امریکا هم توي پهغې کې کیبا پکې د نور اتمالله پې د نور والو واه واړم لتونونه پ کې د کې د نوونه بای کېدي لومنکن پکې د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 تاسو په شهوانانو د استرلیا په دنونو کې څنګه څلور افغانانو کې دا رول درلود چې هغه وخت کله موټر جوړ شي و کشف شي و او نتاياري وي. تیاری هم نو او موټر هم نو تنقلات ود انسانانو چې کېدل یې وزنه به زته په سمندر کې وي ټیل کېد او پوه شي کېبه قافلو کارونو وخان باندې کې د پاسونو په وخان باندې کې د چې دا, دا انگریزان په بلوچستان راغلي او د افغانستان نیول او هندوستان نیول او د پښتون سیمه نیول وي نو بیا د ورته معلومه چې د پښتون ډیر جفاکه شه ډیر مشقاتکه شه کې خلک دي او یو خانم لري کوچي دي د صحرا او سره بلد دي کرایې هم کوي نو به لدځه نه ډیر افغانان پښتنا د یو خان د کروانونو سره په کښتګانو کې واچ ول مسله 130 دی هغه کښتګانو کې یو خان بارے یو پګړی تړل دي او ور ټاٹ کوچې مونخه لګې په سلګونو سلګونو د استرلیات ابوت بیا به د اروپایانو شخپلې کړي خپل سامانونه ورسوي راوړي د ساحلونو کې به د کښليګانو شکو شول نو بیا به مونږ ته شخپل شيان ورل راوړي نو بیا هغه ته ضرورت کېد کافلو ته کاروانونو ته وخانه ته دیت نو بیا دغه پښتانه د ځان سره ووتل پښتنه شالتل په پښتنو باندې به تا پیښو چې له اوله الته چې دوی لړن په پښتانه مو مسلمانانه کله منځنیم کولو او د شونم کولو عبادت هم کاوه د وخت په تیرېدلوباندي د دغه خلکو اقتناع تر هغه د دې سره غلطې وسیدل شو د ژوندګی او بیا د کرونا کرونا شو د خپل کلی ولست دینم بیر شو التزانته کرونا ودان کړ لکه څنګه چې هغه ودان د ودا. اروپا ځانته ودان کړ بیا په سیمه بل نسل پیدا شو د بل نسل بیا خزي وکولی په کې څخه ځو کوولې، ځخه ایسایانه به د دې د بچیان هم ډېر مسلمان وزوی ایسای د دریم نسل څخه پیدا شونه بیا ایوازې د افغانې ته د مسلمانانو مغه دي خان کلمه ور پاتې شونه شب خان ورطويبي هڅوک احمد خان، محمود خان، اعظم خان، درويش خان نو بیا هغه ورته خان ویل د اروپایانو مستر خان یعنی خان صاحب لکه پنجاب کې شپختنته خان صاحب وایي چې د له لوګې خان صاحب نبی ادوغه غنان ته یوازمه غدي کان کلمه ورپات شو اوسم ډیر التا داسې دي چې د خپل نوم سره ځکان اغلیک هغه رستا له ور خو ای سائنسوی دي کافراندي او له دون نه نسلو نه البته دا اوس بخښه چوک ورغلی دي دوی به نوی او مرتد شوی به نو ای سائنسوی کسان یو برخه وي د د منلو دیوجه نه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 قافلې ولې یو یوه یوه نه بل ځای ته روانې دا د تر ټولو لویه او د اسیا تر څنګه یې اورپا سره دی خواته په جنوب کې افریقا ده او بیا د اټلانتیک سمندر ندي خواته شمالي امریکا ده خواته جنوبي امریکا اودلته یې څنګه سره اثر نو کې حدود بیانو یو یو وسنګ وایي وایي چې د اسیا شرق ته شي پروت بحر الهند الغرب التشبوط او الفا اللي ترى هنا اوسره بايده تشاطئ افريقيا شمال تتشفر. شمالي مجمد شمال. او جنوب التشبوط بحر الهند واستراليا او ديغوشانت جنوبي مجمد داخل اسيا حدودها تش اوروبا ترى شويه حدود شيدي نواي وش الشرق اسيا الغرب اطلانتيق شمالي شمالي مجمد او جنوتي مدیترانه پراته دا. او داسیا یو پر خبرته د افریقا پراته او شروپاترا شو نوای چې د افریقا موخه چهره ده نوای به چې د افریقا به چې د افریقا شرخته سره بحیره او بحر هند ده سره او بحر هند غرب ته جنوبی اطلنټیک پروت ده غرب ته جنوبی اطلنټیک پروت ده شمال ته مدیترانه پراته ده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 شمالي منځمه بحر او جنوب ته بحر الکاہل پروته او جنوبي امریکا پروته د جنوبي امریکا ته چرښو نو بیا وایو چې د جنوبي امریکا ته جنوبي اطلنټیک پروت جنوبي اطلنټیک پروت ده د بار خبرو مونږ تاسو ته خبره کول دا ډیر مهم نه ده سیاست او اقتصاد او تجارت کې ډیر مهمه به کې ته جنوبي اطلنټیک پروت ده غرب ته بحر الکاہل پروت شمالته شمالي امریکا ده جنوب جنوبي منجمه ده پروت پر ومن غوتاس ویل کنه دا اووری افغانستان ده دا افغانستان دا, دا, دا, دا. دا, دا. دا هند دا بحر هند او دغه افریقا ده دا ملي ترانه د دمنځ کې دا دی جبل طارق تنگه ده دا اطلنټیک ده اطلنټیک سمندر ده دا وي شمالي امریکا دا, دا جنوبي امریکا ده د پومانسکی د منځنۍ امریکا د واړو واړو اته ریواتون دی د شات بیا د ګور د سیمه د ټوله بحر الکاهل دی خو ته عین د چین تر غوته د پوره دا ټول بیا یونیک ګرځټا کنه بحر الکاهل دی دا, دا بحر الکاهل تمنو تاس آرام سمندر هم وای بحر الکاهل هم ورته وای پاسیفیک هم ورته کې وای او عربی کې ورته المحيط الهادئ دا, دا نمونه ځکه دوه درې یا دوه درته شکه دې شي په وسیخه یو شېلې کوي په وسیخه یبل شېلې کوي مې بیا یې سړی زه هم تدارا شته د خپل دیو ځین نمونه دي حتی د زینو هوادونو نمونه دوه دوه دي دا به ورستو د اسلامي مملکتونو شمالي پکاو یا نورو مملکتونو چې یادو مشکمل فنډونه نمونه یې غویا ورسره یا دې ها دلته تاسو وګورئ په امریکا کې اصلن د امریکا متحده ایالات دادی یو برخې ځای د دې ولایتې د الاسکا په نوم باندې یو ولایت الته د کاناډا نم څوره خواته پروت د دې الاسکا ولایت چې دلته د تاسو وڅند بلورتل تر واته لیدل دا د روسیې وڅند راوته لورته روسیې امریکا ته د شمال هغه تاسو دلته په دې ګلوب کې د کوریا د نتو ووري تاسو دا اوس امریکه د ات لاسکا دا د ټګر د پلانډو ورته د روس سره را رسیدل د روسي د سابيريا د ټوله ده د څند د سره غل ده دځې ته ورې د څند شي د ات لاسکا دا د ات لاسکا روسانو دا د روسانو په نوو د پیسو خرڅ کړه په امریکایو باندې لګ وخت کی تر څو لوم لګ کلو چې دا خرڅ کړه په باندې امریکایو باندې خرڅ کړه امریکایان یو خپل بل ولادت او سحتې دا روانې دي چې اروپا امریکا او روسیه چې د سیاستې سره ند شو د س ساړه مرحله سره ختم نه نو دوی اوس کوشش کوي چې د روسی او د امریکا د الاسکا د حالت ترمن په د سمندر با دلته یو تونال جوړې چې وګاډی بمځ راځي موټر بمې راځې دلاره به په لاډو کې داسېکه څنګه چې دلته تاسې ګوره یا ته د فرانسا ددل د پاروپه کې د ځای کې برطانیا د دلته او د ده د د فرانسی او د برطانیا ترمنځ د سمندر لاند او تونل د 50 یلومتر مسافر ل دا خله چې قاچې د فرانسی د برطانی تهځي بیا تونال نه تېږي سمن لاندې 50 د کیلومتر ل د په سره سمندر وړ لاندې تون د تون ک ورګاړ ان تې موټ تې لا 50 کیلومتر اوخوا چې بیا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 د امریکا لا خلقت ناور معلومه د امریکا پنسو کاله مخ شته ناور معلومه او قبا بن نافع رحم الله عليه د نو ستر فاته سر له خرچ دلته د غونی و د مراکش مراکش ش فتحه کړ د صحابه کرامو په زمانه کې د غنوسه تابعین په زمانه کې لوبي صداتو ل سیمه لاندې کړی قبا بن نافع دلته چرور رسید د اطلنټیک سمندر غاړوته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 دسته اوخل شه د دې لارې داسې د شرقي روپا مرزنه یا روپا او د شرقي روپل لرن پرتله شه دهغه د ترکیه د په هغه وخت د ته شرقي روم ویل کوستانټیني او تر ویل یا د بيزانث دولت ورته ویل بيزانطيه چې دا لیدو ما سره کې د مسلمانانو لغه نه لو مخکنه ما سره نو هتا د امريکا له مخکنه معلومات ساته دا غن تراکټیکا ده هم نو مګر که څنګه چې دا ستلیا ورته نو معلومات په ورسه انسانان فضا ته خطر لکه سره چې بنده خو چې انسانان کورونه ور معلومات کنه وقبل کوټه کې چې دا خپل اولی نو ور معلومات کېږي انسانان فضا پورته شوې کتل چې دا په ډېر ځای کې لولې نو بیا ور او یوې قشته یوانی چې کله قشته کوي شبي تل سره وته نو مخکې کوشتې ور باندې ګرځېدل له څنګه چې دا ورګاډې شوتا وایي <متحك> ورګاډې دا په اور باندې پر اسکاروب باندې ګرځې دا کویل نه دا په ګورشه مخربې خطلې روان بو د دېنه به بخار تولې دیدم هغه به ماشین پر زی خوازه ولکه وس په غاز باندې غاز به کیسوځي یا پټرول به کیسوځي یا ڈیزل به کیسوځي په هغه وخت کې اور به یا دا پر اسکار دا کې اور چې نو اور ګاړه ها اندر څنګه د به هم هغه باندې په دې اسکاروب باندې ګرځې یا په فلرګ باندې ګرځې د دېنه به بخار تولې دا وڅکه لټیل پیدا شو نو که شته سره قوی شوې حرکتونه زیات شو ور سره لږ لږ مسافوت تاغه ممکنه شو دا چې یو کښتۍ سره جوړه characteristics را 15000 کې کیني سفر کوي وقته نه بلغه تاسو فومخه دا مخکې وړي کښتۍ وي وړي کښتۍ و پاره ا راشمه نو نه غنښانایږي دا شی وي په حرکت کاو یا د انسانانو په مټو به حرکت کاو او یا به دا نور بچي هغه به بین بعد باندې به حرکت کاو ک تاې ل ل شت ګانې د کسونه جوړ چې پر دی پرې ورته لکړې ولاړی وي او بیا د لکړ منځې د پرد ورکی ورته. دا پرې به خاطر منې ورکولی چې بعد را د پر دو سره پتاکار نو دا کې په مخه بوزي دی ته سوف شرا ورته ویل اشراب همدغه پردو ته نو بعد به چ کوم خواته رااتو خواته کتی د مقابل لور چې باې کې حت په مشکله باندې وو او په کوه اخواته به چې کې بعد لا ککشی پر خواتهخوا تې لله نو دا وروسته سره معلوم ش دا ځای اوس راض یو بل مهمې خبرې ته هغه چې اسلامی نړی همیت یا د اسلامي نړی د پېښنګلوی په داکم ځبند شزه درته پرخ راغړمه د اسلامي نړۍ ده دغه چې د ماليزیا نه نیولې همداسره آزاد د هندوچين یو برخه او بیا د چین برخه شوه د اوس پچین کې داخله ده په اعتقاد د مسلمانانو او بیا د د ټول قزاقستان او بیا د خوتا چرزی د د قفقاز د او د قفقاز د سیمه نشه به دي خاطر دې وخت د ترکیې ټوله پکې او هتاچې ترې وخت پردل دشر اروپای ځینې هوادونه قهوس مونږ نه یا د اپکې څخه قهواز زم سمان الله سن وتعالى تر دې راهدا پوري دغه تا داسیمې او موریتانیا مالی چې دا اوس پکې جهاد روان او نایچارو چاډو سودان الله حبشه چې اوس د ایتوپیا ورته وي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 د مسلمانانو <سؤال> په وړاندې د لویو اقتصادي او سیاسي پالیسیو چې مسلمانان الته به کې د محرومیت احساس وکړي د محرومیت احساسونو کې تر څو خلک پاتون ته مجبور نه شي پروپوز کوي مسلمانان د خپل اختیار د اقتصاد څخه په انټرنیټ کې هم کړي سفارتونو کې هم پرې تاسې وګوري کله رییس جمهوریت مسلمان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 دوستو ملیون مسلمانان افغانستان که ټول ټول ملیونه دی خلک دي کافر و مسلمان و طول، اندوان و مسیکان و کمونستان و دموکراتان و در طول، مسلمانان و زندگان و کافران و مرتدان در طول درس ملیونه دی چا غجیهات تنسو گراوته لی دی اگر دی او ملیون شاو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 د 10 م چې دما کرخطاو کړو ورونو 10 م اسلامي نړۍ اسلامي نړۍ د دې اهمیت له غوست تر توایمه په ټول هځونو باندې خو اوس یو بل خبر در توایمه غدا چې د دې سنګین اړینه په شمال طرفه د استاسی ګورې روسیا پرته د روسي بیايولو وي بارخه د شډه شهره پول برفستانو نه ده کومه کړکشمہ د تیار کړ او ان کده د سایبیریا د سيمه شډه شمال قطر څونه نزدیکی غونه کنگل زیاتی یي یخني زیاتی یي نو alternator هم هیڅ نه پرته سایبیریا کې کله زین سيمه خوې د شټول خل به ووري زیني حوالی سيمه چې نه هم هیڅ ته په کې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 او دی اروپا د شمالي سیمه شداه د دې شمالي اروپا د سیمه راکداسي ویډا نو دی خواته د نارو یو د ځای نه چې ګوري تاسو د هم شمال فاتلیزینو کې یخنی او کانګال د ډیر زیاتو انسانان حلتم نو وسیدل نو د ټولو انسانانو د اوسیدلو ځای تر څو کال مخکې پوري تقریبا دغه سیمه ځکه نزیو بلکره ختاوونه د انسانانو د اوسیدلو ځای دا د انسانانو د اوسیدلو ځای کې نوبیا دمسمانانا مدا هو ادنا دادي دي, دا دا دي ودانه نري, نري الله صلى العرب ددمسمانانا يدي اسلامين نري تقريبا لهرف انا دار خانه واسط کې راته دي دي رحمت رب العالمین دا کړه او شه مسلمانانه په دې ځکه کې هڅ کړی اسلام په دې ذکر را نازل باندې هم شرق خواته لښو هم غرب خواته لښو هم شمال خواته لښو هم جنوب خواته لښو هر خواته لښو او هر خواته خلکو انسانانه ته اسلام خبر په ویو نو دی ودان زړه عالم اسلام عالم اسلام زړه بیا جزيره العرب ده.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 او هم وزلیکیږي هم دلته برباديږي او بیا هم را دی وی لوینې و چې چې د بل ورته راشي د دې څخه کوم راز په دې خبره باندې شومغه تاسو ځان پوه کوو د دې جهاد سن جهاد راهنیت به هغه ته خجه وکړي چې خاته کاري شي او په دې سمې کې شومغه تاسو جهاد پهونو تاثیر څه شیدا تاسو نه ته لکه څنګه چې دا د موقیت په لحاظ په وسط کې پرته د منز منز کې پرته ده دا سیمه د منځمنځ کې پر ستاده د دې اهميت غديني اهميته بل وخت نه دی هو چې خلک ډېر تفصیل ورشیلته کم کم دینونه آسماني دینونه کم دي بشري جوړ کړي هغه اسلام څنګه د غسيمه کې آه... خپل تاثیرات هر خواته خوارې کړل دا وی ته تفصيلي موزوره دا وی ایوب بل وخت توایم مخصوصي واز درته بدري اهميت درته توایم خطر ټولو مهم اهميت یې ولر توایم څنګه چې په سعوديه امبدا زکه دغه کافرانو چې دي تر هر څه زیات اقتصادي تدیره توجه کوي زکه دوی همدغه دنیا وړ دي زاند پاره جنت کې همدل ته ښایښ کوي همدل ته شرتکې همدل ته او همدل ته په خلکو باندې خپل حکومتاني په دې خلکو منعبير تعالی سره څه پیدا کیږي همدغه دنیا د زنده پاره جنت وګرځي او د دې د وسایل او د دې لپاره د د د پیسو د دې د معدن او د په مجموع کې د اقتصاد ضرورت اقتصاد دا اره لري درې اهم چې یو داسې وي چې درې مهمې پایې دي ده او یو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 حضرت لوڅي <مثل> یانه د کښت او زراعت لپاره اماده وی او به هم دلتښت زکه هواي معتدل ده کنګل <مثل> ندي په غرونو باندې او به کنګل <مثل> وی او خو نه هرر په جکرکرکرکر وی لیکي <مثل> دا سندونه وی هر خطره روان دي ته ا دې خبره په نوم کو تاسې وکولکان ا د اهمیت خبره مو د غرونو خبره مو د غزوند د طبقه خبره مو کوله غرونو د یخچل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 د <متحدث> را ته وګوره د راناوید په منځې ې به نه ډېره لې چې ډیره لګې نو دلته <متحدث> تودو تدال یا معتدلله هوا داه پیدا کېږي او بیا هم چې د تودو خ نه روانې اوبلله پیدا کي د معدلې تودو ځکه د تودو نه او به پاتې کې ب غورو باې همداغه تودو ده چې د کې وا ویل کوي او بیا دینه سندونه وچین دا روان داسې د نه همداغه معتدلله تودو خ ده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 دازي اول فته زراعت باندې له کومې خبرو کوم چې زراعتي فارمونو درې شین پکارو یا فارمونو تاسې یا پرانونو سربیا یطره یوه د غیري لپاره حوارز مکه یا تورز مکه پلوڅ او د سمانا نو د ازمکه دلته هم ده ډول دي نو په خوت به شمال کې پرتی دی نو په خوت په جنوب کې پرتی دی بلکې د استوا د خط شوخه کې پرتی او دا غذایته شدلته اعتدال لري <سؤال> هوا <سؤال> زمکه یتور ده و اور نه لیکر وخت دایي خبر به خبر چې زراعت دپارټمنټ شي په کاډي رواني ووبکړ رواني امیده مسمانانو په مملکتونو کې دلته 1.5 سینډونه چینی افغانستان کې تاسو هر خطه سینډونه دي هر کلی مخته رواني هر پټي تقبل ووب رواني کډي سینډونه دي اندارس د نورس له مملکتونه هندي او یو یو مول شمو متدل او دوی یو شديده لپاره څه شي په کار ده او به او درې مور او به رواني او به هم په دیشمه کېشته دي متدل هوان په دیشمه کېشته او هوا راز مکم په دیشمه په داسي حال کې چې کې به یا نشته یا په پوره پیمانه باندې نشته پهروپا کې یخنی دونه ډیرره دي حته چې کله کله هلته شپږ میاشتی ته میاشتې ژمی وشي په دی چې مسل وواې وورېي او فروپک چې د اوس نه ځایینه کې کته او ذات کېږي او کته او و په داس ترطب باندې کوي چېلو بر دو ج به در جری به جری به پ مکه دا دوی به کوټه جوړه کې بیا دا کوټه وپېشی شو باندې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 خَبَرانه بلاده د زراعت څخه د دې بازار څو ده یو د غلهجاتو د حبوباتو سبزیجاتو د دې د د غوټه معلوماتو ګورو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 زکه کبو واسل کې د همغوري لارګي په کاري کې دروازه د کمیس د کڑکي د کښتۍ د نور د دنیا څونسره باندې د ژوند څونسره مربوط ځای په دې کې ته برخه کې لارګي په کاري د لارګي یو برخه ده زراعت د همي یو برخه زراعت برخ درېمه د زراعت برخه څنګه برخ حيواني زراعت ده یا حيواني ثروت دې کې تاسو ګورئ حیواني سروت يعني دا میغي وزي غايي يا نور حيوانات دا انسانان تي نه استفاده کوي د هم هغه ضرورت لري لکه انسان غوغه هم ته دي هوا ضرورت لري معتدله هوا هم خراپ ته ضرورت لري پنځه کاپ ته ضرورت لري د دې د اسکا کې مغرواني وبدي چ په دې او خورا کې نه بارانونه دي یا چني دي دشت دي سهاراوي دي چرغاوي دي دا الافه يا واخه دا په خپل او دا یخوري په داسوال کې ښه روپا پیدا شین نشته نو هم ورته ماته د له هواشته هم ورته خوراک شته هم ورته وبسته ده دا په دې سیمه زه دغه د اقتصادي مواردک بیانوم درته چې 10٪ د کافيرانو ور پام د منګور پام ده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 ودې خاطره وګورې د دې څو وړ وړ وړ وړ د وړ وړ مول پته یو بول پر نه کوي نو زراعت موږ ویلي چې درې برخې لري یو د د حبوباتو د سبزیجاتو د دې ده یو پکې زنګلیدل ټليرګي دی په کې ayo کې حيواني ده د دې حيواني نه چارکم مشتقات د دې دي چې یو د دې به لبنيات دي. کماسته دی یوک شو دی یوک قرتی ک کوچ دی ک غړای د څومره شایان دي د لا بنیات د انسانانو د ژوند دی اوله برخه خوراق مده ده مده څه ده ک د لا بنیات دویمه برخه به د اړتیا ته ورخد کته ځنګل ونلري کته چراغا ونلري ترمن شي ساتلې چرما ون ساتلې یو به توخه کوم کوي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 خلي <تصرف> دي چرمنه ووټ دي چرمنه بکسې دي چرمنه زینتې شاند دي چرمنه مختلفو شیااتو کې چرمن په مختلف شکلونو کې استعمالي او د افغانستان د مهمو سرادراتو نه ید اسلامی مملکت د مهمو سرادراتو د جملې نه چرمنه ځکه چې چرمن د خپلن خپلن چرمنه ووچ ووچ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 دا رسمه د منګو تاسې اما دادره په زراعت باندې ډیره خرچه نه کیږي او بورت الله راوني کوي از مکه ورته الله اوه چا ساتلیدا یا نو لوت څا ساتلیدا ورته او حوا او رب العالمین معتدله پیدا کوي دا سه حال کې چې اروپا کې داشې به نشته بلته په امریکا کې شته امریکا کې څه کښته چې امریکا له منګ سره داسې اون دی وخت کې پراته ده اسمه تو دی اس دی اه امریکا څنګه یو خدک پرته دیغه هم انده د هوا د لکه څنګه چا د افغانستان د هوا یخ ځای انده سی یو د گرم ځای انده سی ګرم د نس لا هغه تقریبا ابو حوان اقلیمه دی ورته د سر د به مشه مليست په خراز کې بل اه بیا یو ډیر برخه یو کانګل واو دی شمال ته دی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 اقتصاد اعتصادي اډوې مقایده اقتصاد اغه معدن دي او صنعت ده صنعت ته د پماډن باندې ولاړ ده صنعت په ماډن باندې ولاړ ده یو شی په ماډن روبا شهونه وس جوړه یې کنه هغونه هنه جوړیږي دغه ماډن کې به تر ټول لوې ماډن یا په دیزر زمینی ثروتونو یا دیزر زمینی توانایي کې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 یعنی دنیا پنځه اویا فسبتل دغه مسلمانان نه خبر نور که مسلمانان یو ځندغه خپل تیل دی فشار دی وسیله په حساب نه استعمال کی یو ځندغه خپل تیل دی یو هفته لپاره دی یو هم چي استعمال کی د ټوله دنیا مو ته سلام شي تاسو ته وځيست ټوله دنیا ورته محتاج ده که چین د امریکا د کاروپا د کانادا د جنوبی امریکا د روسیا ده، چې د هر څومره دی د ټول د مسمانانو تیل تما ته که د یوې هفتې لپاره مسمانان تیل بند کیږي یی یا تهدید او د فشار دی وسیله په هیڅ استعمال کیوی چې که تاسو د دې کارونو د زلمونو دیشان نه لاس ناخلې نو تیل در باندې بندو تاسو په دنیا د مسمانانو په کې به سیټی خو د څه په دغه ټېلوبانيری مسمانه نه په دوه توانایي وبني په دوه معاهدنه وبني دغه خلکو مسرط کړي چې د دوی غلامان دي دغه خلک مسرط کړي چې د اسلام سره دوخمنی لري دغه خلک مسرط کړي چې د دوی خدمت په خدمت کې ده هرڅه ور کوي مسلمان محرم کړي عزت محرم کړي عرب محرم کړي مدرسې محرمه کړي جهاد او مجاهد محرم کړي کوند ورند یتیم دربدر او د ټول هرڅې د اور پاسره د امریکا سره په او فورکه داسې برابر کړی چې ګټه یا د دې شخصي جبونو ترڅو یې غلطه نه دا چې امریکایان هم راضي دا چې اروپا راضي خپل فوز را د هریو نه دفاع کوي دا خو څنګه خاطر نه کوي چې فاریو باندې فشار راشي نو خپل فوز نه ورته دا ټاتوان یې صدرت کړی دي اګیا ته هریو نه هم په فزار کې دفاع ته نه کوي هم په ځمکه کې دفاع نه کوي هم په ملل متحد کې دفاع نه کوي هم په قوانینو کې دفاع ته نه کوي هم په ځان راله چې دوی په خاطر ووجل شي د کرځي په خاطر باندې کرځه څه اهمیت لري په کرځه کې کوم سړی کوم اهميت کوم علم کوم تقوا کوم یو ملي حیثیت دا څه شي ب کې څه شي ب کې د کرځي په خاطر باندې امریکایان کانډایان او اروپایان خپل په ځان په دې خطر چې د کرځي نه دلته کاره د دې زموږ <كشف> د ماډن فرهنګ ته باندې دغه ټکی استراتیژیک وزې فرهنګ ته ترنوور نه یوړنه هم ځکه عادت داخله ګور باندې تیر پاسي مداری پیدا کړي مداری نو په داتوله اسلامي نړۍ کې دوی داسې خلک مصالحت کړي دي په ټولو اسلامي هوادونو ته چې هغه د غرب خدمتگار نه د اسلام خدمتگار نوټر طول لوی مهم او همدا معدند سمانان په زماکو کې هغه څه شیدل تیل غاز ور سره غاز دا تیل او غاز دا, دا شی دي چې د ټوله د نړۍ خلکو ورته محتاج دي یو لري مګ کې د ملک فیصل په وخت کې چې کلاغه د سعودي پادشاه او هنري کیسنجر اوسن جنده د امریکا یو وزیر خارجه و ډیر خطرناک شلید یوه د ډیر خطرناک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 دویچه د درې ټیلین یې د درې زرم میلیارډه ډالره په قیمه معنی دا شیدل په پاکستان کې شته درې زرم میلیارډ یو میلیون پلاس میلیونه زرم میلیونه دا یو میلیارډ مليون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 زی زمینی مواد در استر و پاراتونون هم ذکر شد. وی امریکا د ډېر بدو ونستان د ماسرار څنګه خلق توري. بل دی أغلی فار د دی, دی اټومبم د تر ټول لو قوی وصله چې انسانان اوس د کډوې جوړ کډې د اټومبم دی اټومبم د فار چاګه کم د سوخت مواد د یوراني مرته هاي هغه یوراني تر ټول زیات په ونستان وی په هلمندو په دزینو نوو رسیدو ته د کشف شوی د دزینو دوی یورانیوم دي نو ډیر داسې پسلګو نو تخصیص مواد چې هغه د استنا خورده تر اوسه په دې چالشونه دلګیدل نو نو رزهینه دی وشپیلول افغانستان هغه سیمه نشاله تر اوسه په دې چالشونه دلګیدل او ارسلل تجزیه زمینی همدار هم د نوور اسن مالکو کې ډیر شوندي ډیر مواد نو دغه معدن دائم پایما تصویر د اقتصاد څه معدن او صنعت ده صنعت په معدن باندې ولاړ ده کوس پنه ده کمستي کتلاده کغاز ده کتند ک مختلف نور قسم کیمیاوي مواد دي کتابي مواد دي کلرګايده کدا هر شي دي بدلت دي دا صنعت په وطن کې نو دوی غواړي چې شا داشیان دوی په کنټرول کې راشي به له دې زه وړي او الته جوړوي او به په دنیا باندې با قيمه تخصي او په اسانه تر لاسه کوي درېم شي ورو نو درېم ده اغه تر ټولو مهمه سیاحت تجارت تجارت یوشه وړل یوشه راول یوشه خل څول یوشه جوړول په شاته سوال خام مواد یوزیک پر څول رسول په کار کول دا ټول د تجارت نه عبارت او تجارت بیا ډری مهمه لار لري تجارت ډری مهمه لري ایو ایو ایلار ایو ای زمینی لار ایو ای په دریا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 یا به مسلمانانو دلل یا به مسلمانانو کې لاری الله هم مسلمانانو ته داسې ځمکې ورکړي په داسې ځای کې مسلمانان هستکړي دي چې د ټوله دنیا خلک مسلمانانو ته محتاج دي څنګه محتاج تاسو ورزلته د روسیا ده که دغه روسیه خپل یو شې راوړي داسې وویل ایو خبره ته داوم غواړم چې د قانون په لحاظ باندې هر ملک چې څنګه د خپل ځمکې باندې کنټرول لري حاکمیت لري دغه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 قانون د ټولې دنیا د خلکو منا له خپل منځ څخه دغه ته کداغه خپل یو شې مواد هغه د تفریحات راوي چې د مسمنانو له فزان تیر نشي نشي شکایت اجازه به د مسمنانو نه اخلي فضلته دې چیرې داسې سره یې پرېګدي شغه دې نو ورته امریکا خپل یو شې نه خته چین تروري لکه کوم لار بي تیری مسمنانو له فزان چین خپل یو شې افریقا ته ساده رہی، یوه د امریکا ته ساده رہی. د چاله لار نه به تیرې، نو سمانونه په فزان نه به تیرې. ها داسې کېدل چې ششل بلو خوار شي، خو بلو خوار ګټه خو دی کېده چې له دیزا رابورت شاهدته او څه کته کې دي نه بار کده، دته کته کاله دیزنه بار کده، دته کته کاله دیزنه تیلو چاوه، دیزنه سورلی پورته کارګو وسه، دغه دیزنه پورته کیږي بل کته کیږي تجارت ته کندی، ګټه لپاره ته وان پرهونه چې په سمندرونو به چکرونه وي. بیرونو بلاګانې خوندي دا خو چې د هغونو لکه د هر کار په پرتګي یبه لري کته کېږي هغه ځین نور سوالي په پرتګي دا تلقا ته کوي په دې نور ځیني خون انسانان بیا نشته دا انسانیت مرکز خونده ګرځده د ماډر ته یواز د نقشه د د کرختن رئیس تلله نو کله روسان خپلې وښې افریقا ته راوړي د مسمنان لفضانه وتړي امریکا خپلې وښې چین ته راوړي د مسمنان لفضانه وتړي امریکای خپل یو شیخ خپل استرالیا تروری د مسمانان الفزانبه تیری کاروپا یو شیخ خپل استرالیا تروری د مسمانان الفزانبه تیری کا استرالیا خپل یو شیخ روسیه تروری یای اروپا تروری د مسمانان الفزانبه تیری په جنوبی امریکا یو شیخ خپل روسیه تروری د مسمانان الفزانبه تیری په نقل حرکت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 دریم لاره د تجارت وړغان د موټر وړلاره ده یا د وچه لاره د شپږی کې ورګاډی دي او په کې ترکو یا موټر دي دا هم د مسمانانو د انځک رب العالمین دا پیدا کړی ده چې په دی کې د ډیر و یا زمون یو ډیر ملکونه د وچه لاره تاسو ګورئ چې د روسيانه د وچه لاره د هم مسمانانو په مملکتونو نه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 ش هغه لګیل دي اسنانه د مسلمانانو په خلاف باندې ملشی جوړي د امریکا تر بیرغه د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې جنگي امریکایان ته خداسه بټماشان پکړ دي امریکایان ته خداسه لوټیرګان پکړ دي چې خو هم د دې لپاره خدمت وکړي پیسې 400 رقم غلا کوي کفر کوي کې بديني کې خرچ کوي ما ته غلامي کوي ځنور تاسو حساب نکوم او یوونه میچصوم لزلمون او شپون لاسه کې په خلقه باندې کوي چیرته زرملون ډالر پټکړی چرته 900 ملیون ډالر پټکړی چرته 500 ملیون ډالر پټکړی اوبیا چې سره کو جوړی یا بروز میزه هغه ولې نسره کاکس ولې په کې جوار راش نشي ولې هغه څه سره کې جوار راش نشي څنګه راش نشي سره کې جوړ کړي ده بي دسي اور پرخ دی غور کړي ده د جغل لکه کوم image پر کولې په ونه پښې لیدل لاندې پړوند د خاور دی اچبهره نرم نرم په مندشي لاندې دی جواره د د کننه وې یل <سؤال> شان وېدلې دی پټینه وېدلې کومه تو کوم کل وېدل اچاس مکه لاندې وې دا د جواره د سرکښ کولای دا اچو بټ بټ کنا راوته لې دا سرکومانس کتهزه بټه دی جواره ولار دی جواره کې سرکښ کولای دا هغه هڅه اخواتي خو ډېر پر د تار کولو جواره تنوته ولار خډولې په سیوه دا اوداشت کوم وايي شته باندې څنګه سر فرانيو کوم کوم کوم دونه دا کومک نه د دوی په اصطلاح کې قرض ته کومک ویلې کی دونه میلون ډالر فراني کومک دونه میلون ډالر فراني کومک کې د بلا هوست ټیک ور سره وای نو بیاغه کومک ده چې تر د بلا هوست ټیک ور د دوی په اصطلاح کې قرض ته کومک ویلې او دا قرض هم سعودي قرض ده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 زه خپل قرض نن نه پورکم پیسې واخلې دوی خپل جيبونه کې ذخیره کې پر دې بانکونو کې ذخیره کې خپل راتلون کو نسرونه ته نه سرمایه جوړه کې هو قرض په مونږ باندې په ملات باندې بیا چې قرض نه راځه خبر دا وایسته دا پیسې راټه سود می ور سره راټه دوی ما صرف نه شت او هیڅ نه ستاسو نه ستاسو ته دې ملک حکومت رانی بانک ماته راک یا د بو برخ د بند برخ ماته راک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 ورز پورا زم لاسونو باندې او په تړونو باندې را باندې تړي دا به ارڅ د جهاد په برکت باندې ورکی ان شاء الله چې جهاد را جهاد د اسیدات زبد چې دا ټول خیره ورې بیاي واره هرڅ ختمي سپینن صفه ګل ترسره او بس نه د جهاد نه په بل نه مندا چې نه ختمي زکه دا ټول تړونه د بیمه دې ضمانتونو د مقابل کې د دې ورته ضمانتونه ور کړې دي شوي بي دا ټول مساې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 د دې ملک بچای دی د دې ملک د ریشې پتن تن کې دی د دې ملک خوراک نه خوراک نا دی د دې ملک لوبونه ووبيږي په خدمت د چا دی لپاره کې د صلیبی د لپاره د کافر لپاره او جنگي کې د چاپ خلاب د خپل وروښل د خپل مسجد د امام په خلاف د خپل محراب د ملا په خلاف توپک پورته کړيږي کافر راولي په خپل کلی کې ورته پوسټ جوړي په خپل کلی کې د ورته سکیورټي ګارد دغه موټر ستری دای اوله ویژه به مخکې مې کال وزنه اول د پما ولوزي سپتاونه وزي هغه هم د دوی نه لکه د ماينکشه سپیډا سې جوړ کړي اوله هم دغه سپیډه ملې شې دای مخې کړی روس ته دوی هم سې وکاله و بتاوله انسو ډالره مقابل کې مسمانه نه خې ستری د مسمانانو مقابل کې درول مسمانانو په نظامونو باندې داسې مسلحت کړي او حکومتونو داسې مسلحت کړي چې اصله د دوی غلامان او د اسلام د مسمانانو دکمنان دمجتين تلوه دخل الجديدي رازم قديه الله جدي بالبركه ثاني هذ الكفر فتنين هذ الكفر مختلف تلونوا مختلف قيد بندونه يعني مثلا انا التذليل ديار التذليل لكول دي تاريخ لا لا دينا دي الله بلا راك ديرين ركن زغل الله دا امه ذلتنا رعباس لين تركتم الجهاد واتبعتم أذناء البقر وتباعتم بالعين صلت الله عليكم ذلا لا انزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم تاسي جهاد تريد خود أو تاسي تجارت دي سود شروك أو تاسي دوغايو لقيقاني ونيولي كل بوكس شوية يام فارم داري شروك أو يام دزمكي بييوي بس شوية ن الله قدس الذل دربانه مسلط تر اغه به نظر نه لریکي تر سوچ تا سيبرته دا خپل حتا تعودو اله دين كوم دا خپل دين تر وګزيو علماءوي شد دي خو پريخه دين نه پريخه جهاد حتا ترجو اله جهاد كوم معناي دا شد کوم شم شپريخه دي ته به تر ازيک دين نه پريخه جهاد نه پريخه او دا ذلته نه څه شي کو وجه نه غله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 او بیا چې د لاسکاران <سؤال> زندان راو تیست تر څو ته ژوندۍ ده د پولو واکو اختیار به د ملک نتا سره ته به پاتشای ته وایي چې د لاسکاران زندان مده په تیل کې کانه اېز به په فونیش و چې هل <سؤال> لاسکار به د ا پروګرامونه شته به زهن کې ورته جوړي اغه ته ولاده لاسکارا پورنه شي تعلیم تربیه بداسي کومه نظام بداسي کومه عسكر بداسي روزنه قانون بداسي جوړومه دفاع بداسي کومه صنعت بداسي کومه اغه لاسکار به د چورت په همته پورنه شي ذکا شرایطون كده ک ټول عمر به وا کوی شرایط د پلاسکي د جيهاد او استشهاد او مجاهدين او د قرباني د خپلنده هايسته پینځو ورځې ژوند به سيد د لوګه یخنی تکلیف وبکېوي قرباني وبکېوي يخني وبکېوي پروت زهر وبکېوي تمرین وبکېوي مشقت وبکېوي دا ټول دې څو له خبري دا ټول دې رزو ورځې خبري دا ټول دې کلو خبري چې الله در نه راضي شي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 چو بچایره نه پاتې هغه ته خلک پسترګو کې ځای ورکړي په زړه کې ځای ورکړي دادی شهید بچایي به پخې کې خلک به ځای له له له ته خلک راځي کله ته خلک چې شهید دي کله په سترګو باندې ګور په کوم کور کې چې شهید شوی په دې کور هغه سپینګر د قدرمن خلګ له له نه مخته ورځي قدر دې ته احترامته نشهادت سره کورونه عزت منکي نشهادت سره مینه عزت منکي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 اګه من غو تاسو چې نه په کلی کې پری دی په بازار کې کې په پاندون پا پا کې په یو خبر شې دا د اسلامي نظریات ولادت په پا پاندون نه کښکاږي زندان ته د نظریه په بنیاټ باندې په دې پیګه شېدل نظریه نسبایو سره جوړیږي درته کې په پوه دا د اسلامي نظریات او جهادي نظریات ولادت د مکتب نه به وچت کړی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 اچبه څوکونه کې ورته نور نوم خو دې ونه ویل <سؤال> راځه او لکم زې خبره نوم او زاید ده کې ضروری دي بې نام او بې زای کار مکی او خبره د متره کړې د نام ته ضرورت دي زایج پښتنه کوي دا ټول استخباراتي کړې دا ولي کوي دا لمنه ویره لري ویری ګرانه دېز ونانونه دې د انځام نړه دی دېز ونانونه پمټو دي په نظریااتو دې لوب افکار دې د غلامان دې ځنه کې سپ کې دې ځنه په هر فرد پسې په هر کورنۍ پسې هر مسجد او محراب پسې په هر د کوالو ادیبو شاعل پسې بلا بل یاد چې په دې ملت کې یو د خپلې ریشې او نظر علي دا خپل نظریا ته د خلکو ته ورسې یو لیکوب په خلکو پرانا وایي خلک بيدار نه کی دا هغه قزایا او تای متوجي باید دوی زده ک دې مونږ تاسې کتابونه نو نسابونه داسه سره سره برکړي چې د اسلام تک پکې نه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 دا پښتو خبرې د نظریاتو درس نه خو اتاسو دا غواړی چې نو تاسو مکتبونه ولې پاندونه ولې دا شین تاسو ته وردلې د معلم نو مې وردلې د کتاب کوم دا شین لیدلې دموخه د افغانستان سرحدونه به اخوات لیکلو شوروي اتحاد مې مکتب به مله شوروي اتحاد تاخو په ساحه ته کافراندې په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 د خپلو اها مسائلو نهغااف په شي بانی مخه کې حاله چې ېکټ بس په کېکټ په سلیونېدي را ډی کېکټ ته وړی لونونه کېکټته ووقف کړړ اخبارونو کېکټ ووق کړی مجلی ېکټته ووق کړی خارجي را ډیوګانې ېکټ ټوله دونته و چې بس کېکټ په دنیا کې اهاه مسله دی چې دته د هرې ولا اه معکه دکرېکټ وګټې ما به د فاعتسه شو شي. دما په کور بند چې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 روحد از روانه دی اولویاتونه دی مهمه مسایلونه دی عقیدوی مسایلونه په دغه لهو ولع باندې مصروف وسه غافلای کی د مازه رضوان او زلمه په کور کې دلته په فکر کې باندې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 د ماب چې د ماب په کول کله د تټه ګرکٹ ورخه دغه ته د دا بيدنه کوي دغه ته د هدف ته کوي دغه ته داس یخته کوي په خبر نه دغه ته به خوده کوي به حصه ته د بیهوشي پشکاری ورته کوي خپل ژوي ਵਿਚاره ته راکټ ورخه د شل زره کیلومتر لرنه راواله ماب باندې ډبې ته راکټ ورخه او د مازوي ته لمه ورته خپل کور کې کرکٹ دا یو د سیسال دایواري چې موږ اسبانان په دې ترتیب باندې یو اولویتونه جهاد د عقیدې نه اسلام نه دفاع نه او وطن نه دفاع مشغول کې مسوفي کې په بل څه اخته دا مسایل موږ څنګه تاسې باید ورسره موږ نظام متصبي د خلکو دی خلکو سره مجاهدين سره زونان سره مطرح کو وخت په خبرو سره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 نن بس سبحانك الله وله الحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا تواب جل الذي خدر